Слідство триватиме кілька місяців. Працюватимемо один по десять, окрім вихідних. Від вас залежить, як складуться наші відносини. Гадаю, найрозумніше поділити їх на офіційні і суто людські Так буде легше і мені, і вам. Хоч я тоді ще нічого не знав про рішення Політбюро, але розумів. Доля моя не залежить ні від слідства, ні навіть від суду. Це лише суто формальне дійство, державно-бюрократичний обряд. «А якщо я взагалі не братиму участі в слідстві?» – запитав я не без іронії. «В цьому разі в нас також можуть бути толерантні відносини». Слідчий спохмурнів, нервово пригладив біляву прину. «Що ж, такий варіант також можливий, але не бажаний, гадаю, ви не підете цим шляхом». «Чому ви так гадаєте?» В ці очах Івана Івановича збликнуло щось лише, навіть жорстоке. «Тому що ви керівник групи». Ви її, власне, і зорганізували. Чи ви збираєтеся це заперечувати? Ні, не збираюся. Але що ви хочете цим сказати? Подумайте ось про що. Хто ви? Окрема група осіб чи антирадянська організація? Як ви розумієте? Це різні речі. І для вас, керівника, і для членів організації це не може бути байдуже. Ще не вивітрилися з нашої пам'яті галасливі Сталінські судилища над антирадянськими організаціями, яких насправді не існувало. Метальці в історії радянської держави виступили як організована група, якщо, звичайно, не брати ОУН. Але ООН виникла не в радянських умовах. Там були інші політичні критерії, інший менталітет. Якщо існував приклад для порівняння, то хіба що спроба створити робітничо-селянську партію – Проба, за яку Ливка Лук'яненка засудили до розстрілу, а Іван Кандиба отримав 15 років таборів суворого режиму. А вони ж не спілкувалися з закордонними агентствами, та й взагалі ні про них, ні про суд над ними світ нічого не знав. Тут є про що подумати. Було б не правдою, якби я почав запевняти, що боявся за інших, не за себе. Правда виглядає так. Боявся і за себе, і особливо за інших. Прокинулося офіцерське фронтове, коли кодекс щасті цілком природно породжує оте, особливо за інших. Гадаю, тут не треба витрачати багато слів, аби мені повірили. У моєму мозку запульсувала непроста дилема – група три організації? В нашому випадку це могло бути і те, і інше. Особливо, якщо врахувати, що відразу ж були задіяні і другий, і третій ешелони, котрі виявили – Небачений досі ентузіазм та майже фанатичну жертовність. Я розумів, група чи організація – справа вельми тонка. Якби навіть судові органи визнали нас організацією, це, на мою думку, не було б наклепом, Але я мушу за всяку ціну відхилити таке визначення. Це мій моральний обов'язок. Інша річ – чи зможу я це зробити? Адже це також вже вирішено десь на самій горі. Пізніше з'ясувалося – що Олег Сатифий не брав участі в слідстві. Що ж, це відповідало його характерові, і мабуть було цілком правильно. Я ж не міг собі цього дозволити, бо відповідав не лише за себе. Оскільки в групі була вельми обмежена кількість таємниць, я здебільшого давав слідчому правдиві пояснення. Я думав так. Почавши плутатися в дрібницях, котрі для вироку не мають жодного значення, ми лише принизили б себе і зрештою заборсались у всіляких вигадках. Нас почали б ловити на другорядних деталях, і змішуючи акценти, видавали б їх за вельми важливі. Тоді справді таємне, а таке існувало, слідчим було б значно легше виловити. Треба сказати, що цю мою позицію гибісти спритно використали проти мене. Але про це згодом. Мене привозили в управління КДБ по Донецькій області о 9-й ранку. Я сідав за свого столика в кутку біля дверей, і починалася робота. Слідчий ставив запитання, я відповідав, коли потрібні були особливо точні формулювання, я записував свою відповідь власноруч, але таке траплялося доволі рідко. Іван Іванович записував мої відповіді доволі акуратно, без перекручень, я перечитував кожну сторінку і підписував її. Інколи слідчий оголошував перерву. Прапорщик приносив надзвичайно міцний чай для мене і слідчого. Спершу я відмовлявся, але десятигодинне сидіння в незручній позі вкрай вимучувало мене. Я ледве не падав зі стільця. Як виявилося, чай у високій концентрації здатний неабияк підтримувати сили. Дивно, що я цього досі не знав. Відтоді чай стане для мене щоденним бадьористим напоєм.